«Пануню, Люба, жива-здорова! Ой-вей-вей! І як тебе зробити? Така гарна, така багата!» брачка засмокала губами. «Стривай, стривай!» Сара міцно стисла їй руки і, озирнувшись, уривчасто прошепотіла. «Поїхав! Послала! Поїхав! ой вей мир. Скільки я страху набралася, коли знайшли ті перли у Янкеля! і бін аїд! І для рідної дочки не зробила б таке б друге!» Змилосердився, Господь, якось засліпив очі пані Рухлі. «Знаю, знаю!» – нетерпляче перебила її дівчина. «А як посланець?» «Вернувся!» «Вернувся?» – мимоволі скрикнула Сара. «Ну що ж, що ж!» Від филювання голос дівчини урвався. Вона вхопила жебрачку за руку і впилася в її обличчя сповненим жагучого нетерпіння поглядом. «Ну що ж, що ж!» Парубка того не застав, каже, що бачив якогось батюшку, котрий там живе, та ще батька того парубка, старого титаря, і що вони йому, той батюшка і той титер, сказали, що парубок пішов до гайдамаків, але що незабаром повернеться, тоді вони йому скажуть про твого листа, а він зробить усе, що тільки можна. І ще сказали, щоб ти надіялась і ждала». «Боже мій, Господи!» – Сара майже впала на лавку, і радісні щасливі сльози ринули з її очей. Цю мить на порозі з'явилася рухля із склянкою ліків у руках. «Що це? Ти плачеш?» – вигукнула вона, кидаючи суворий підозрілий погляд на жебрачку. Гежду, Чи не ти, стара голодранко, наговорила чогось лихого Сарі?» Рухля швидко підійшла до дівчини. «Щоб я так своїх дітей здоровим бачила, щоб я так собі здоров'я бажала!» – забелькотіла перелякана жебрачка. «Ні, ні!» – перебила її Сара, звела на тітку повні сліз очі, що й щастям. «Вона невинна, вона мені нічого не казала, просто повітря таке, сонце, ох, як хороше жити!» Рухля ще раз із підозрою глянула на жебрачку і по її тонких губах майнула хитра посмішка. От бачиш, дочка моя, а ти що зробити хотіла? Тепер Либонь дякуватимеш старій тітці, що вирвала тебе з лап смерті. До віку, до смерті, Сара схопила тітчені руки, почала їх палко цілувати. Грухлі під гачкуватим носом знову майнула ледь помітна усмішка. Ну от і слава Богу, сказала вона, ласкаво гладячи Сарину голову. Випий за цих ліків, щоб швидше очуняти, а ти вже йди додому. Милостиво обернулася Рухля до жебрачки. «Приготуй собі щось до шабашу». Сто того дня сили дівчини почали відновлюватися з дивовижною швидкістю. Радість і надія настільки переповнювали її серце, що іноді Сарі здавалося, вона задихнеться від їхнього бурхливого напливу. І Гершко, і Рухля ставились до дівчини дуже ласкаво, і хоча ще рідко випускали з хати, але вже й не стежили за нею так не всепущі, як досі. Про жениха, про весілля не згадувалась ані словом. Сп'яніла від радісного настрою, Сара не помічала нічого підозрілого поведінці рідних і навіть мимоволі піддавалася їхньому лагідному поводженню». Вона тепер не могла тримати на них ніякого зла, а коли б їй пощастило повернутися до Петра, то дівчина ладна була і зовсім простити всі муки, всі насильства. Одного разу, коли Сара сиділа в світлиці і під невсепущим поглядом рухлі гаптувала щось з золотом по оксамиту, до кімнати швидко війшов блідий, переляканий на смерть Гершко, і, покликавши стару, квапливо зачинився з нею в сусідній кімнаті. Сара насторожилася. Що б це могло бути? Чи не привіз батько знову жениха? Але ні. Чого б же тоді в нього було таке схвильоване, перелякане обличчя? Напевне, трапилось якесь нещастя. Але яке? Що могло так налякати його? Хлопи, гайдамаки? Може, Петро вже прибув за нею? Дівчина підвелася з місця, схопилася руками за серце, що несамовито закалатало. О, Господи! Коли б то так, – прошепотіла вона із пристрасним благанням, зводячи очі до неба. На вулицях містечка все було спокійно. Ніхто з перехожих не виявляв ані найменшої тривоги. Через кілька хвилин Рухля знову повернулася до кімнати, і по обличчю старої Сара помітила, що звістка, яку приніс батько, була певно важлива. На Сарине запитання, чого батько такий стривожений,